Radio Calimera, radio libre e autoxerida. Assemblea. A ver. Sentan fe. Radio Calimera. Alternativa.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 a todas, aos sapoconchos, o ao matutino da Radio Calimera Escoitando esta xota de Membibre A primera canción que hai xa 4, 4 anos por o 2017, 2017 que, que servía tamén como primer videoclip Que, que facían las tan ahora famosas e, e anomenadas tan xugueiras Pero ben elas ya levaban moito tempo, elevaban moito tempo Traballando por po la música tradicional Pero tamén eh, mesturando coas coas novas Coas novos sons e con sons do, do toda da vida eh, Temas tamén moi moi reivindicativos Máis alá de, de, de a lingua que, que é moi importante Tamén sempre a carón do, do axento do, do povo De que todos formamos parte es por iso que... que máis alá, de o que pase, máis alá de sevano no a Aerovisión. Queríamos comenzar con, con eras, con, con taxungueiras, es en salir de, de as rúas. Nos quedamos precisamente escoitando este Todas as Rúas. Demasiado frío pra dormir Dío Carambello Demasiado frío Demasiado frío y a cidade non lle cabemos Nosos corpos non se Fora Fora Mais non tremas amor Os edificios son árbores Con necrópoles de niños Illas afogadas En oceanos Que non Continuamos aquí o Sapo Conchozo so matutino da Radio Calimera. Eh, agora, eh, bueno, o pas pasado 22 de, de xeneiro eh, eh, tuvo lugar en, en a Coruña unha manifestación que va baixo o lema de Objetivo Zorro Vivo, eh, bueno, organizada en por a asociación Free Fox Amigos do, do Zorro eh con que tamén con outras asociaciones que tamén estaba estiveron alí. Pues bueno, a ideará un poco eh, pues eso ¿no? ver a, a situación en que está viviendo o, o zorro que que, que parece que la lei di que teña que ser protegido e que, que o zorro vivo non, non, non debe ser cazado e debe ser respetado bueno, pues que as cousas non están tan claras sobre todo tanto a Galicia como a Asturias e eh, tamén a, a Castilla. ¿no? Bueno, pues para hablar un poco de, de esta manifestación eh, tamén despois eh, hablaremos de, do tema de, de, de las eólicas eh, tenemos ya con nos a Ana Valera ella es secretaria de asociación petondo do lobo eh, tamén es, es abogada eh, nada antes que, que nada moi moi boas tardes ana Hola, buena tarde. Nada, pues un poco eso, eh, la última vez que hablábamos, que eh, ainda quedaban eh, casi do dos meses para, para esta concentración que, que se celebró este este pasado 22. Eh, un poco, contanos cómo, cómo fue cuáles son las sensaciones, eh, también un poco cu cuál es la situación que estamos viviendo, porque después de, de la ley que se aprobó, Eh, eh, para o último trimestre de, de la, del ano pasado Parecía que las cosas iban a cambiar Pero, como é a situación real? A ver, a situación eh, que temos eh, No tocante a casa aquí en Galicia uh -huh. eh, Por pues, é en xeral, eh, bastante opaca Está rodeada de moita opacidade De moita eh, falla de transparencia E, eh, desde nosso punto de vista Eh, os campeonatos de caza de raposo non deberían existir, claramente vulneran a Lei 13-2013 de caza de Galicia, non? Esta lei no seu artigo 1 diba en claro que o seu objeto é regular o exercicio eh, da caza na Comunidade Autónoma de Galicia con a finalidade de propexer, conservar, fomentar e aproveitar ordenadamente os recursos eh, cinexéticos Eh, de xeito compatible co equilibrio natural non? Entón, aquí eh, o que estamos a, a ver é que na, na Casa do Raposo nestes campeonatos eh, que organiza, por exemplo a Federación Galega de Caza eh, o que estamos a ver é que eh, son competicións de caza eh, que supoñen unha presión moi elevada sobre unha especie eh, sobre as especies silvestres e en zonas concretas na que eh, se adoita celebrar eh, competicións periódicas e que poden desaparecer moitos individuos dunha especie en moi pouco tempo, non? Porque, claro, cazanse un elevado número de especies eh, pode ser tan só o día da competición e isto desequilibra os ecosistemas e, e por outra banda, é algo moi importante e é que a Consellería eh, de Medio Ambiente a Dirección General de Patrimonio Natural non está a realizar os estudios científicos rigurosos que garantan a viabilidade destas competicións. Nen existen censos actualizados das especies, non? Entón, eh, eh, como se vai a cumprir a finalidade da Lei de Carta cando non existe ningún censo actualizado da especie, nin hai eh, estudios técnicos ou científicos rigurosos que garantante ese os xampiónatos eh, gar eh, garanticen os xampiónatos garantan a viabilidade ambiental eh da especie e, e dos ecosistemas, non? Hmm. E despois hai que ter en conta outra cousa, e é, é a importante función ambiental eh, que os ecosistemas eh prestan os raposos, non? Son uns grandes eh, distribuidores de biodiversidade, non? Eh, entón claro, a declaración dunha de especie como cinexética ou casable, exige contar previamente con estudios objetivos científicos e actuais. Que é o que sucede en Galicia? Que como a lei de caza contempla xa determinadas especies como casables, pois xa non se realizan estes estudos objetivos científicos e actuais, ou, alo menos, eh, si existen, non hai acceso a eles e están rodeados, no caso de que existan, Eh, están rodeados de moita opacidade, non hai transparencia de cara ao público. Entón, eh, bueno, aquí está claro que eh, que hai o risco de que se produzcan eh, danos derivados da práctica deste tipo de competición, sin contar con estes estudios precisos eh, que avalen a, a viabilidade para os ecosistemas. Pero isto ocorre sí. con outras especies, eh? non é só o corraposo, eh, ocorre tamén catarseas, Eh, que bueno, que debería, desde o nos punto de vista tamén os campeonatos masivos de desta de especie tamén deberían prohibirse, porque tampou existen censos actualizados actualizar especie, aspectos, eh, nin te científicos rigurosos que garantan a súa viabilidade como o casarleu cinexética. Claro, aquí a cuestión é eh o negocio está está por medio, ¿no? Así que que todo, porque claro, no no podemos olvidar que que a caza eh, pues eso en, en, en moitas provincias en, en moitos lugares, en moitas vilas e eh, xenera eh, moito, o sea, mo, move mo, moito moito dinheiro, é dicir, aínda que eso este provocando, no, pois pues, pues estas estas barbaridades, porque parece, no, que que que que máis alado do que as leis las leis dicen, no, que, que, que está claro que se está incumplindo, no? É dicir, ese es, es, es tamén, ¿no? que que estemos falando de, de eso, ¿no? do, do, do deporte de, de, de matar, pero bueno, eso é una opinión moi moi personal, no no, sea, no De y un pouco como domingo, o sea, eh, o 22 se pasado 22 como porque hemos visto alguna no, no pudimos estar, pero sí que hemos visto algunas fotos, eh? sí que parece que que la gente se se mobilizó. Sí, cada vez a xente, cada vez a cidadanía é máis consciente eh da presión que existe, la presión cinestática que existe sobre os especies mm. como está eh el xogo a a biodiversidade e a viabilidade dos ecosistemas e como iso a medio e longo prazo repercute directamente na nosa saúde, na saúde da cidadanía, entón, eh canto máis eh canta máis perda de biodiversidade exista, tanto máis cantos máis desequilibrios se produzcan os ecosistemas, isto acabará nos afectando ao ser humano, non? e a noso bienestar e a nosa saúde. Entón, hai que garantizar sempre a viabilidade deste tipo, eh, deste tipo de competicións de caza, a viabilidade da resolución sanóis de caza, hai que contar sempre con estudios científicos rigurosos, exhaustivos e consensos de especies cazables eh, eh, que nos permitan valorar se si eso Se esa actividade cinetica é posible ou non é posible. Por exemplo, por poñerse un exemplo, volvemos outra vez a zarceas. Mm. O tema das zarceas é bastante dramático. Eh, eh hai que partir eh hay que partir de que é unha especie eh, que está eh, no catálogo, no catálogo de, de especies como eh categoría de conservación de vulnerable, vulnerable. Mm. Entón, de, tratase eh, de Eh, tratase de especies eh, que na, no no su país, aquí en Galicia as poboacións nidificantes son casi inexistentes e están reducidas ao oeste de Lugo, a zona do San Carlos e o Caurel e no inverno cheganse exemplares aquí a estas zonas para fugir das vagas eh, de frío pois ben, non teñen tempo nin de arribar a Galicia chegan aquí exhaustas e xa temos as competicións Eh, competicións cinesiáticas eh, sobre Arcea, non? Entón, eh, claro, aquí eh, estamos sempre no mismo, non sabemos nin eh, tal é o censo de especies, non sabemos se si esa competición é viable ou non desde o punto de vista técnico científico, pero xa estamos casando cazando nas especies Entón, e además é unha especie eh, vulnerable, estamos falando que é unha especie vulnerable e que hai unha lei, a lei 5 2019 de patrimonio natural É de biodiversidade de Galicia Que contempla eh, Unha regulación específica para as especies eh, vulnerables non? E, mm. bueno, e sin, sin embargo Aquí óbvia-se toda esa normativa E sigue-se cazando igual Entón, eh, claro eh, Que o que falla aquí? Pois pues falla esa Dirección Geral De Patrimonio Natural da Consellería Que máis ben parece, máis que Dirección Geral De Patrimonio Natural Para esa Dirección Geral dos Escopeteiros, non? porque no hay otra cosa más que en chero rural eh, de, de caza, eh, de, de tiros, y que no se puede ni siquiera andar por el monte, ¿no? Y con afección a sus especies, afección eh, que se accedió, sí. es decir, no se están haciendo eh, de man, manera que se deberán hacer, ¿no?, cumpliendo la ley. Sí, la verdad es que, que escoitamos ¿no?, te, te escuchamos de ti, y también es, es, hemos escuchado a otros, otros, bueno, ¿no?, pues otros discursos de, de gente de, de toda... De toda en este caso de, de Galicia pero tamén de, de outras partes do, do estado español onde a situación ¿no? esa, esa presión sobre moitas moitas especies eh, de, do, do a caza es, es, es brutal no decir okay. eh, bueno poa, a verdade é que vamos vamos a estar aí atentas no porque unha vez máis se demostra que que unha lei non, non acaba sendo ni boa ni mala, se non, non se acaba aplicando, non? É dicir, porque como ti comentabas, es decir eh, está ben, non? Que se creen os organismos e tal, pero os organismos teñen, teñen que actuar, non? Porque falamos agora isto do, do lobo e te escoitábamos, non? De, de as especies eh, cinegéticas, non? Falábamos do, do rural, no porque tamén mm. e nos ven a memoria, ¿no? unha medida, ¿no? que se que, que noutro campo se tomou tai agora casi un ano, ¿no? Cando se so falaba do tema da, da defensa do, do, da da vexitación e eh, da fauna, ¿no? parecía que que en vez de unha lei para de, a defensa era unha lei para non sei como dirlo, ¿no? Como como un engaño casi a favor de de das empresas que, que estaban eh, eh, pues eso, ¿no? Con el tomado De, de, de eucalipto ou outro tipo de cousas no, no, tamén parece Claro, é que por un lado temos a, a falla de censos de especies eh, a falla de estudios científicos rigorosos que garantan a viabilidade desa de especie como cazable eh, pero por outra parte temos que ter en conta que claro, cada vez os hábitats están máis fragmentados, máis deteriorados eh, temos cada vez máis infraestructuras que os fragmentan, máis perda de biodiversidade, temos a plantación masiva eh, de especies como o eucalipto, eh, entón, eh, claro, eh, si por encima hai unha presión cinexética inmensa como é que se está achertendo, eh, claro, que, que é o que facemos? Estamos eh, causando prejuicios irreversibles aos ecosistemas e, consecuentemente, a medio, xa non hai que esperar a longo plazo, a medio plazo, Eh, teremos problemas como, como seres humanos, problemas arriba al bienestar, a nivel saúde, porque se si sufren os ecosistemas, vamos a sufrirnos. Eh, nós. Entón, aquí había que empezar por cumprir a lei, eh cumprir tanto a lei eh, de casa como eh, como cumprir a lei de patrimonio natural e de biodiversidade de Galicia. Empezar por cumprir a normativa. Claro, es que en ainda en este en el, cuando falamos de todos dos, dos casos, ¿no? Es decir, de, de es que falamos disso, ¿no? De ma, mais alado que cada quen eh pueda opinar ou non opinar, ¿no? Porque cuando as cosas eh, no, non están claras, pero en este caso eh, eh es que se está vulnerando a, as leis, eh, es decir, la cosa está sí, sí. Es, es sí, así. De maneira drástica, mira, de maneira drástica, esto ainda activamos si un par de días mirando este tema de Artea, eh, por exemplo, mm. volvendo outra vez a Para mm, dicirche un caso eh, moi claro, a Lei 5.019 de Patrimonio Natural e de Biodiversidade de Galicia ten un artigo, o artigo 95, eh, arcea unha especie que está eh, catalogada como vulnerable, e este artigo 95 dice eh, que a inclusión dunha especie na categoría de vulnerable levará consigo a adopción dun plan de conservación, que incluirá as medidas máis aceitadas para preservar, manter, restablecer as popacións naturais facendos viables. Fala de preservar, fala de manter, fala de restablecer, non fala de cazar, non fala de eliminar, non fala de deteriorar o hábitat da especie. É decir aquí está se facendo, non hai máis que ver o listado de competicións de caza eh, planificado pola Federación Galena eh, de Caza, non hai máis que ver os campeonatos Eh, que ten establecidos Tanto para este ano 2022 Como eh, para mm, o 2023 Entón eh, Que planificación hai aquí En base a que estudios científicos Rigurosos, serios E en base a que censos Planifican algo que vai a ocurrir no 2023 Cando ainda están En plena temporada de competición no 2022 es decir isto é caótico Existe, eh, por exemplo Xa ten entrevisto un campeonato de caza de ráfias para o 14 de xaneiro de 2023. Eh, e para o 14, eh, si, sí, o 14 de xaneiro 2023. E bueno, e a casa do raposo, a casa do raposo eh xa non é só oas competicións deste ano, teñense a previsto, pois eh, para o 7 de xaneiro do 2023, para o 14, para o 21, eh, todo o sábado ano que ven Entón, que tense os de especies? Dónde están esos extensos? Dónde dónde están eh esos estudos científicos rigurosos e serios que garantan a viabilidade da especie como eh, que garantan a viabilidade da especie como cazable. Eh, do, onde están esos estudios? Do onde a transparencia? Eh, e bueno, esto esto no esto no a ver, non é unha cuestión Baladí, está en jogo o equilibrio dos ecosistemas das especies e, e bueno, e, e bueno, xa non aprofundemos xa no tema do lobo, non? Que pense Eh, pese a estar eh, incluído eh, pese a estar xena no listaxe de especies silvestres en régimen de protección especial eh, pois, ainda así eh, hai un elevado eh, un elevada ataxe de furtivismo eh, que acaba eh, que, bueno, que, que traen xa que a especie non? E, e cantas veces un cazador confunde un raposo con un lobo e acaba eh, acaba matando un lobo, ou ferindo un lobo ou, eh, entón Eh, esto no nos están tratando de manera eh, seria, ni se está cumpliendo la normativa. No, no, la cuestión es eso, ¿no? O que O que falamos, que no, no no podemos olvidar, ¿no? Porque aquí se fala mucho que si de deporte, que sí de... Eh, parece ya de por sí eh, anomenar algo así un deporte, una barbaridad de por sí pero que falamos de que de detrás deto hai moitos cartos es decir, estas, estas, eh, que tú dices nesta ¿no? competicións, estas monterías, este tipo de cousas eh, A xente parece que parece que non que estemos falando ¿no? pero falamos de miles e miles de, de, de euros que, que se están movendo aí e eh, eh, que se pasa por encima do, do a diversidade de respeto hacia, hacia os animais. A verdade é que que complicado, vamos vamos a, ¿no? se, seguimos aí estando atentas porque porque ainda, no, se se que que temos te, te e bueno, bo, lo vo que lo que Díaz, tú diz, no, é un pouco que, que a xente cada cada vez está má, máis concienciada, no? Eso está ben, é es unha das partes, no, que que parece sí. que, que que se nota, no, que a, a el, el salir saía rúas, el, el informar el que levais eh, moita xente moitas organizacións moito tempo estroballando eh, estos estos temas, Bien. tanto estos temas como como vos que tamén eh, levais moito moito tempo na da defensa do do medio ambiente, e a verdade é que, que vemos aí un pouco a cousa, agora falamos de de de de, de as eólicas, pero bueno, es que o outro día estivimos en en Doade que que hubo tamén unha concentración para, para informar aos vecinos de De a zona no é eh, é eh, un, un lugar no que, que por una parte teña a sorte de, de que eles de momento eh, esperemos que así continúen no no tiveron e non han sufrido o tema do, do eucaliptus pero, pero si sí, no que sí que falaban por exemplo como como tamén a máis allá de, de las eólicas pois pues está o tema de, de la minería tamén o, o tema de, de las eólicas e no mar a verdad que wow aplica eh, co claro, e eh... <risas> Sí, sí eh, que vamos a ver, estamos eh, estamos asistindo a un proceso de mercantilización eh, a, a mercantilización absoluta e acelerada de todos os recursos naturais, ¿no? xa non? Dixaron che chegou á aire, xa non chega a terra, agora hai que irse ao mar, non? Sí. Eh a, hay que ir so ao mar e e preténdese eh, facelo sempre saltando a normativa, eh omitindo trámites e, eh, bueno, pasar por encima de toda normativa como, como fanca casa, non? Mm. E, eh, bueno, agora xa eh, temos xa casi todo o rural galego afectado por eólicos, hai aldeas e hai parroquias que, que xa non teñen horizontes, que todos os horizontes están cheos de eólicos, e agora eh, tamén, agora vamos ao mar, e eh, prescindindo eh, do procedimento que a normativa que a normativa establece, non? Porque eh, para eh, instalar eh, para instalar un parque eólico mariño, eh pois hai que seguir eh, un procedemento, non? E e vemos como as empresas eh xa presentan eh, directamente eh os seus proxectos xa sin, sin seguir ese procedemento, non? Entón eh claro, no tema, mm, vamos a ver Eh, no tema da eólica mariña, por exemplo, non se pode presentar así un proxecto sin máis Hai que fazer previamente unha solicitude de reserva de zona A promotora ten que presentar unha solicitude de reserva de zona Ten que haber unha, unha caracterización eh, da área mariña donde se prevé eh, E unha caracterización seria, técnica, rigorosa da área marinha onde se pretenden instalar os eólicos e, eh, bueno, eh, ten que haber un estudio estratégico ambiental do litoral español, e, eh, bueno, ten que haber unha serie de, de normativa e de plaz, eh, que, bueno, por ahora non, non hai. Entón, bueno, noso que pedimos ao Ministerio acceso a toda esta documentación, a ver se si así se decata de que de que non ten, de que, de que se saltaron trámites, non? E, bueno, despois está o tema eh, que é a, a cuestión a gran esquecida, que é o Convenio Europeo da Paisaxe e todo o que ten que ver eh, para paisaxe, non? Sí. Eh, ninguén, ninguén incluída, eh, incluída a Administración, incluída eh, a Xunta de Galicia, incluída o Ministerio, incluída as promotoras dos parques eólicos, teñen direito a emburronar a dimensión paisaxística dun territorio sem ter primeiro en conta o interese do conjunto da poboación local afectada es decir primeiro terán que consultar a poboación local afectada. E se esa cidadanía afectada desexa ter esas infraestructuras, pois moi ben. Pero se non son consultadas, que é o que sucede aquí, que a cidadanía afectada non é consultada. Non ten unha participación efectiva no proceso de, de autorización de esas instalacións. Entón, bueno, non se está a respetar o Convenio Europeo da Paisaxe como non se respeta ningún outro eh moita outra normativa. Non ah. se pode transformar unilateralmente por mor do interés unha empresa as paisaxes eh, as paisaxes tradicionais ou as paisaxes eh cuas que están venceselladas as persoas, non? Si, sí, a verdade é que, que a, a mais as, as, comentabas tú ti un tema, non? Eh que moi en este caso do, do, do paisaxe, pero tamén o tema de de aseólicas, de, de todo que se está haciendo, ¿no? Ese tema de que, bueno, que hay ahora, a justo, aproximadamente sete días, eh, pues, ¿no? el Tribunal Superior de, de, de Justicia de, de Galicia re, reconoce, ¿no? Eh, que, que en el parque de, de, de EDP que, que teñe en Corne, pues que ha habido hay una pues eso que, que las cosas, se ha vulnerado la evaluación ambiental, se ha hecho saltándote a las datas de, de, de 15 días en en vez de, en vez de 30, es decir, que no es una cosa que estemos inventando ni vos ni nós, es decir, es algo que a justicia os os, os están diciendo, es decir, que se está haciendo las cosas a prisa es ese consultar a la ciudadanía é eh, ilegalmente que, que o lo, lo que máis hai que remarcar. Claro, aquí no caso de, do parque eólico de Corme, eh, ali no Roncudo, uh -huh. eh, bueno, saltáronse unha directiva da Unión Europea, directiva 2011 92 relativa avaliación das repercusións de determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, non? Esa directiva ten un artigo 6, nos, ten o artigo 6 e o punto 7 do artigo 6, o 6.7 establece que o plazo fixado para consultado público sobre o informe de avaliación de impacto ambiental non será inferior a 30 días. Non será inferior. E isto dio unha norma da Unión Europea, unha directiva que hai que respetar, que hai que respetar. No mesmo sentido, pronunciase a Lei de Avaliación Ambiental do Estado. E mínimo 30 días. Mínimo 30 días. Que fai a Xunta de Galicia? Sacase unha lei e vi aquí porque o digo eu Aquí van ser 15 días, pois non, señores, non, señores da xunta, non é así, hai que respetar a normativa mínimo 30 días. E despois hai outra cosa moi importante que di esa sentencia, esa sentencia afonda no principio de igualdade e contradicción das partes nos procedimentos administrativos, e é que cando se expón cando se hai a exposición pública un proxecto, un procedimento, pois hai que poñera a disposición da ciudadanía Os informes sectoriais para que a cidadanía poida saber o que dín os informes dos distintos eh, departamentos da Xunta de Galicia e para que a cidadanía pois esté informada do que hai, que opinan e, e poida contradecir esos informes se o estima conveniente. Eh, aquí hai unha falla, que hai unha falla de transparencia eh, brutal e a transparencia é moi importante eh, nunha democracia e o contrario do que les, do que esta xente pensa, eh, a transparencia sempre eh sempre eh vai máis forte a unha democracia, non? Claro. Eh, e aquí eh, aquí non hai transparencia, ni se cumpren as normas. Que está o que hai <ríe> na Xunta sí. en relación a este tema da casa, tema de eólicos, de cando os intereses económicos triman, eh, pois, bueno, se hai que saltarse a lei, saltarse, faltémonos unha lei, pasamos por enriba de todo sí. e non é así. Porque a máis é o no tema de do que tú comentas de disa transparencia que eu recuerdo hai, hai años que alguén decía a transparencia dos gobiernos suese as transparencias das as ventas negras Po ¿no? pues un pouco va, va a cosa por a, por ali dos ¿no? recursos de, do, do de, de esconderden porque por exemplo a máis non de, de non solo a falta de transparencia sino a, a falta e a casi moitas veces a No di no digamos a persecución para que no pero si el, el, el facer que ciudadano no pues vamos a o caso de, de aseólicas tenían que ser eh, verdaderos eh, bueno por por eso es tan importante o trabajo que, que facéis desde asociaciones como como a vos a no es decir porque porque hay que eh, hay que plantear en, en menos de esa ya si respetan las leyes, pero en 30 días hay que hacerlas hay que hacer eh, presentar las, las enmiendas hay que presentar, es decir, eh, pero que el ciudadano se tiene que mover como si él no no otra no tiguéramos otra cosa que hacer ante una administración que, que es eso, ¿no? Eh, opaca, no facilita a, a democracia participativa, es decir, impone sus leyes Por, por, por el tema antes que con tema comunitario que un poco lo que también de, decía está esta última sentencia no es decir que, que lo comunitario está por encima de lo provincial en, en este caso no decirte un poco un poco por ahí no y en, en, y alego a un momento en que pues eso no Tú comentábamos no otro día que, que estuvimos aquí en Doade, no como como asiente pues ya llega un momento en que tenía que, que, que coger y, y, y estar eh, más de dos o tres días eh, le, le, leyendo las leyes eh, el, todo lo que saca buscando reclamando a los concellos esa información porque muchos de ellos sí pero otros no no no lo tienen tan claro es decir wow, un mare magnum de de, de, de, de que si ya de por sí todo todo es complicado es decir porque claro ahí comentaba no la gente de De, de Doade, por exemplo, no, e de de Baris, que estaba que estábamos moi apreto, non como como van, van perdendo eh, po, pobación eh, eh, estos eólicos, es decir, porque falamos, por exemplo, de, de esa zona de 25 parques eólicos que es que, di, que que que, que se es que dirán pronto, eh, pero a máis de falamos de, de todo o que leva detrás das de, de zonas poligonais, de o que leva de las líneas de, de, de estas a, me, mago mago, o sea, macroautopistas da de da De, de, de la enerxía, no, de decir de wow, sí. A contaminación del de aug, no, que que é es un tema que se está falando de, demasiado pouco, decir, desde as administracións, pero que falamos de unha de, de unha materia que que sen xeela non se pode vivir. Sí, sí efectivamente. Sí. estamos eh, por eso é tan importante a cidadanía activa, mm. eh informar, formar a cidadanía Formala para que, teña, eh, para que teña conhecimentos, para que teña medios, proporcionarte instrumentos para eh, que poida eh, defender a terra, para que poida defender o seu medio de vida, para que poida defender eh, os seus dereitos e, e, e, e, e o seu medio de vida, eh, porque todo mundo ten dereito á información, todo mundo ten dereito ao acceso á información pública. Porque esta información pública xérase cos nosos impostos, xérase con recursos públicos. Mm. E o que non poden facer é o que están a facer, non? Que se si división artificiosa de proxectos, eh, que se si uns publicámoslos no Diario Oficial de Galicia e outros publicámoslos na página web por atrás, es decir esto, eh, publicámoslo no DOGA, pero non subimos a documentación a página páxina web ou o enlace que se indica non vez decir hai toda unha serie de eh, bueno, de de malfacer dentro da administración que iso eh, repercute, vai a repercutir e vai ter consecuencias graves e tenas para a vida eh, cotía da cidadanía. Entón, que hai que facer? Promover a cidadanía activa, informar a cidadanía, proporcionar instrumentos, e eh, porque a cidadanía activa, exercer a cidadanía activa é un dereito, pero tamén é o deber, é un deber. O deber do, eh, do cidadán deve decirle aos seus gobernantes que eu que querem deles, non? E aquí teñen que atender a, a cidadanía activa, porque... Os políticos, as políticas, e que se dedica a política, eh son, non son, ni, má, ni menos que servidores públicos, servidores ao servizo da cidadanía e non poden estar en contra da ciudadanía e moito menos vulnerados os seus Entón é moi importante promover a cidadanía activa. Sí, a verdade é que en esa, en esa promo, promoción do da da cidadanía activa que de la que ti, ti falas, eh, pos pues eso, no, asociacións como como vos ou asociaciones como como outras no estáis eh, facendo un, un traballo moi moi importante tanto a defensa do, do, do cuando falábamos do, do, do raposo e eh, cuando falamos tamén do, de as eólicas ou cuando falamos por exemplo ¿no? de, de, de estas eh, eh, quites de, de eucalipto eh, e plantación de, de especies autóctonas, no é en todo iso eh, bueno que, que tamén queríamos eh, falar un pouco da Da, da xornada de, de, de mañán ¿no? de, de este sábado 29 de, de xaneiro porque bueno eh, hai un acto convocado a, en, en pontevedra a, la, a las 12 de, de la mañn eh, en la delegación de la xunta avenida victoria moneda de pontevedro pues para, para insistir no es decir porque a máis eh, ti e toda a xente eh, insistís é o mismo no es decir Ninguén está falando de que no sea no, no podamos falar claro que es necesario una transición pero que sea eso una transición ecológica de verdad eh, eólicos así no en nuestros montes ni en nos ni en nuestros mares ni en ningún ni en ningún sitio no es decir porque se, se falamos de eso de la pérdida de calidad de vida y de salud de la afectación de la riqueza patrimonial de los acuíferos del impacto a, ambiental eh, mal avaliado, no todas estas cosas es decir de De, de, pues eso, ¿no? que, que por iso es, se convoca esta, esta manifestación este, este 29 de xe a ás la, 12 en, en la xunta de, de, de delante de la, de la xunta en Pontevedra, non? Si, sí, si, sí, así é e convidamos a, a ciudadanía a apoyar este acto e manifestarse eh, porque a bueno, acumulación de parques eólicos na mesma área xeográfica como este caso sí. eh, pois xera graves afección tanto a población como a flora a fauna, hai que ter en conta que este, eh, bueno, aquí hai, eh, aquí hai un parque eólico eh, por exemplo que unha serie de parques eólicos non é un solo, hai, eu teño ahora aquí uns 18 parques eólicos que afectan e, ou están moi próximos á Red de Natura 2000 entón é in, imposible manter a coherencia da Red de Natura e a conectividade ecológica do territorio se o estamos fragmentando continuamente con líneas de evacuación, con parques eólicos e, e bueno, e xa que estamos en enxendo rural, eh, en enxendo rural, pois, eh, bueno, ponendo rural o servicio eh, do capital, non? Sí. E, e dos lobbies, non? Dos lobbies energéticos e tamén, xa que falamos antes da casa, dos do lobbies escopeteiro non? Entón, eh, eu penso que o rural eh, é para vivilo, para... Eh, para víbilo e, e, e, pero non, para deixarlle, deixarlle levar a estes lobbies enerxéticos que non teñen outra, outro objetivo, outra perspectiva que o ánimo de lucro e que non les importa nada as condicións de vida da xente do rural. Porque así o demostran, non? Porque é imposible, pois, como ben decía aquí antes, que na mesma área geográfica existan 25 parques eólicos eh, con máis de 300 e pico aeroxeradores E, bueno, e eso está claro Que hai un eh, hay un desgoberno E eh, unha falla de planificación E unha planificación caótica por parte da Xunta de Galicia eh, Estamos eh, falando de, de que se eh, afecta a corredores Ecológicos eh, Póñense barreiras a fauna Póñense eh, barreiras a, a flora Afectase de maneira moi severa A rede eh, Natura 2000 Hai unha afección tremenda Sobre os recursos fluviais Os recursos o, os, os ríos e eh, garante conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. E e parece que non importa. Parece que non importa. No, a verdade é que o tema de de, de es que non sei, le moito tempo, ¿no? Véndolo decir porque porque además cuando falamos do, de de de de auga, ¿no? Es, decir, es que eh veñen como se debe decir por por todos lados, É decir, porque falamos de de eólicas, falamos das minas, Pero hablamos, por ejemplo de, de esto que, que ha estado eh, tan tan en, en boga estas últimas semanas no es decir de, de las declaraciones del ministro y tal decir de cu de, de las mago es decir eh, y que ven que no, no no vamos a entrar en ese tema pero pero hablamos de que por ejemplo este tipo de, de, de instalaciones también tienen una usa o un, una generación de contaminación a las augas es decir Por eso digo que por todos lados o tema de, de agua parece, non sei, parece que a xente non, se, non, non queramos ser ou olvidemos que, que sen, se, podemos vivir sense moitas cousas pero sense agua ninguén pode vivir eh, En relación ás macrobranxas sí. aquí en Galicia está pasando algo moi dramático Hai moitas macrobranxas que se están autorizando eh, que se están autorizando ao amparo de avaliacións ambientais simplificadas E moitas desas avaliacións moitos deses procedimentos de avaliación ambiental simplificado non contan co informe de augas de galicia Entón, claro, se si falta e falla o informe do órgano que ten competencias en materia de augas, como se vai a valorar o impacto nos acuíferos e o impacto nos cursos de nos cursos fluviais? Entón, é todo claro, é, que isto hai que pensar, eh, hai un caso concreto dunha macrograncia na Costa da Morte que, so, que ocorre isto que no expediente administrativo non hai informe do organismo eh, con competencias en materia de augas, que é augas de Galicia, porque a normativa non o exige. Entón, claro, estamos falando xa de normativa feita a carta claro. para favorecer a implantación de macrobranches. Y eso pasa aquí en Galicia. Sí, sí, por eso, por eso es eso que falamos, no es decir, que que, que os, nos perdemos ahí en la en la en la cuestión eh, de esta, ¿no? De testimonial, testemunial, pero pero todo lo que hizo con leva parece que, que es que salga de de la imaginación, ¿no? De de machine non, son casos reales, mm. son cosas que están pasando, están pasando en Galicia y están pasando en todo en todo el Estado español, es decir, que que evidentemente A verdade é que que, sí, que que que os últimos tempos he sido sobre todo o tema, o tema do, dos montes, o tema de de a verdade é que Galicia leva leva bueno, pues, pues moitos moitos ataques, non e si bueno, pois pues, invitar a xente a, a manifestación de de de as 12 de mañán de, de, de mañana en la delegación de da de Xunta de Pontevedra e, e tamén queremos eh, recordar eh, porque como esto afecta a todo a todos lo es, es una mostra ¿no? de que pues que, que está afectando a todo el territorio galego no no, no hay por, por, por desgracia no no no hay ningún territorio que se esté que se esté salvando y eh, por ejemplo también pues el o, o domingo en, en la serra de, de arauco eh, se ha organizado un paseo eh, en defensa de, de, de esta serra ¿no? eh, pues también que si la gente quiere es a, la, a las nueve y media y eh, también es, es conocer un una zona la verdad de que, que si, si, si se pode moi importante de ver e con acto con acto valor valor ecolóxico que, que, que novamente se, se encontra en perigo por por el tema do, dos parques eólicos. Si, sí, pois pues aí estaremos logo, en Pontevedra <risas> e na Serra do Laranco. <risas> bueno, pues a verdade é que que novamente mo, moitas gracias, bueno, dir, dir tamén a que, que, que despois ao sábado a as 5 e non, si non tenemos sí, eh, te, Estás en unha unha xornada informativa en, en, eh, en Forcarei, no, en el Concello de, eh. de Forcarei a, la, a as 5 de da tarde, porque é importante iso, no, es decir porque moitas veces eh, ana desde a vosa experiencia a xente se encontra totalmente perdida. Si, sí, a, eh, a ver, hai moito descoñecemento en canto o que eh, que supón a xente eh, non, non sabe moi, moitas veces que o que implica, non? Que o que implica un parque eólico, que vai a supinir ese parque eólico pois pues, para para as suas vidas, non? Para o seu día a día. Entón, bueno, é importante que o saiban, é importante que o valoren e ao final é importante tamén que decidan e que participen. Moi moi importante lo que acaba de decir, non? É dicir que, que que eu remarco sempre porque eh, en todas as concentraciones todas las manifestaciones, se toda as manifestacións se di, non? É dicir, é importante ese conocimiento de despes cada quen que lixa é que, que pero con consciencia, decir que que sepamos o que estamos facendo para que despois decir ninguém poida decir, no, es que eu no sabía, es que moi importante. Pois pues, a verdade, novamente eh gracias eh, por, por permitirnos robarte o este tempo a a a Piques Llado Do, da fin de semana eh, Nada, si, si tú eh, Queres encadir cal, calquer cosa Nos encantado de que, que o fagas. Pois pues nada, animar a xente, animar a ciudadanía A, a manifestarse Mañá en Pontevedra E o domingo eh, Na Serra do Larouco E nada a seguir, a seguir traballando e fomentando a cidadanía activa. Pois, pues Inísa, en iso fomento no, nos quedamos. Moitas gracias e eh, estamos en contacto. Graciñas, unha aperta. Gracias a vos. Radio, Radio Calimera. Calimera. A Radio Libre de Compostela. Sintonízate. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Radio Calimera. Para ti, para ti e para ti. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Vámonos a la plaza doctoral aquí en santiago de compostela estamos con Xepe, el, el, el representante de deulados de, de en pensiones de, de, de compostela sí. eh, eh, porque hoyye bueno acaban de hacer una, una concentración una manifestación eh, reivindicando no pues pues eh, que, que lo que se dice de la nueva ley las nuevas pensiones pues teñen moitas trampas por dirigi encima no sin sí. poco A ver, nos eh, dende a CIGA levamos manifestándonos a desde o ano 2011, a, a primeira gran reforma das pensións con Zapatero. E o que estamos vendo é que cada vez que hai unha reforma, a situación dos pensionistas e dos futuros pensionistas empeora En concreto, en, en esta última reforma que houve, a grande decepción que temos é que o Goberno comprometerase a modificar a reforma do PP de 2013, respecto, cando menos, a actualizar o poder adquisitivo das pensións en referencia ao IPC. Estábamos tranquilos pensando que iban a cumprir esa promesa, e cal foi a nosa sorpresa, despós das negociacións, o ver que a revalorización que les prometían do IPC non é do IPC acumulado anualmente, sino que é do IPC que les chaman IPC medio. Iso que significa unha perda do poder adquisitivo das pensións, unha perda máis considerable. O ano pasado, por exemplo, eh, tivemos un incremento en xaneiro do 0,9%, iso que fixo é que recuperáramos poder adquisitivo os 4 primeiros meses, pero despois a inflación empezou a galopar e a final de ano esa subida foi insignificante e perdimos o 4%. En vez de fañar 0,9%, perdimos 4% de poder adquisitivo. Agora acabamos de cobrar justamente entre hoxe e onte, depende do banco no que temos eh, que cobrar a pensión, acabamos de ter unha paguilla que significa o 1,6% de suba para recuperar o poder adquisitivo do ano pasado, pero bueno, entre o 0,9 e 1,6% significa unha suba para o 2021 do, do 2,5%. O IPC estaba no 6,7% a final de ano e xa que dicir que perdimos máis do 4% por aquisitivo tamén acabamos de cobrar o 2,5% que é o que calcula non? Para, para este ano a, o IPC medio do ano pasado pero o, na prensa destes días se están falando, por exemplo, os economistas de Funcas, dicindo que como mínimo o IPC deste ano 2022 vai ser do 4%, é dicir, que vamos a volver a poder perder aquisitivo por eso estamos na rúa Porque, a máis, esa paguiña que, que vos anomenáis, non? É dicir, De o, o próximo ano, eh, xa ya, desaparece, desaparece non? É sí, sí, sí, sí. algo aí que non... Eh, eh... Non se vai a recuperar. O que dín é que se revisaría cada cinco anos, e eh, se si fora un desvío moi grande do, do IPC, recuperaríamos unha parte. Pero o, o que non pode ser é que cada ano perdamos un 4% e agardar cinco anos, cinco por 4 xa sabes o que dá... De máis de 20% de perda do poder adquisitivo con as pensións casi máis baixas de todo o Estado son as segundas pensións máis baixas de todo o Estado o que fa imposible vivir a xente vai claro. subir o petróleo, polo que din a luz sigue galopando claro. e a xente que non ten para subsistir Ah claro, porque vemos a, a moita xente xubilada e pensionista que, que están vivendo situa verdadeiras situaciones de, de precariedad e de subsistencia do, mm -hmm. do, do máis mínimo Sí nos, nos temos incluso pues, compañeiros dos sindicatos que axunamos, temos unha especie de caixa de, de resistencia específica para familias con necesidades e todos os meses eh, levamos de, pues, alimentos de primeira necesidade eh, para que poidan subsistir porque a situación que a pandemia agravouse moltísimo. En no caso dos pensionistas, ca perda do poder exitivo, do 4%, pues, claro, cunha pensión de 600%, euros que pode ter unha viúva, eh de 800 euros, unha pensión mínima que non chega aos mil euros, faise moi difícil vivir. Claro, a máis eh, non, non sei cual é a vos valoración, non? Pero non manca ese un pouco de de de apoio do, do resto da da xente de da sociedade. Parece como que iso non, non nos non nos lega a todos, eh non. A ver, eh, o problema que nos vemos Eh, porque sempre decimos, debía haber máis xente nas manifestacións eh, o problema que nos vemos é que a xente está tan queimada tan desilusionada xa che dixen antes o, o actual goberno prometía a rebolización dos pensores respecto ao IPC e a hora de que o IPC que eles decían era o IPC medio a diferencia son 4 puntos entón a xente xa casi non ten forzas para seguir eh, loitando, e logo tamén o que pasa non é o mesmo aquí e eh, que por pues, xeito que sei en, eh, en Vigo, por exemplo, Santiago é unha cidade eh, que vive aínda moito artesán, moita xente que ten un oficio propio, que decir que non son traballadores asalariados, e eso que fai é que teñan outros sistemas non, de cobro e non, non participen tanto nas mobilizacións dos sindicatos. De feito, o noso sindicato é o único que convocan Santiago. Non convoca ningún outro sindicato máis A diferencia de outras plataformas que son exclusivamente de pensionistas Na CIGA, o que nos decimos, é que nas nosas manifestacións participa todo o mundo claro. Pensionistas e traballadores porque isto vai a afectar ou afectalle a todo o mundo, a toda a sociedade Por iso claro. convocamos a todos Porque un pouco ¿no? lo que no, no notamos no é que a xente perde esa, esa, ese poder adquisitivo Pero además o que esas otras cosas que no se teñen en cuenta, ¿no? Es decir, que parece que no, porque ahora se vende, que, que también, ¿no? Moitas veces se vende como que esto está siendo un, un gran cambio, esta reforma de da, las pensiones, ¿sí? es eso. Es decir, cuando tú comentabas, ¿no? Ven, o encarecimiento de luz, o encarecimiento de alimentación, o encarecimiento de la, luz, el, el encarecimiento de la, encarecimiento de la que está alugada, do, do, do, do, de los alugues, sí. de la vivienda, es decir... En Claro, eh, a xente teñe que facer verdadeiras malabares para poder subsistir A xente que fai equilibros, sí. eh, estamos volvendo prácticamente ao bueno, século pasado, non xa, o anterior século XIX sí. En que era a familia quen soportaba claro. esta situacións entón, bueno, a, Actualmente, pues, moita xente ten que botar de un amán a un irmán ou a un pai ¿no? As pensións cambiaron moito Eu cobro unha pensión relativamente boa, pero, bueno, a miña nai xa non tanto como unha pensión de 700 euros. Entón, son os fillos os que teñen que axudar as nais e, a veces, cando o fillo está en paro, pois é persoa pensionista que teñen que botar unha man a ese fillo. Entón, prácticamente, estamos volvendo o que era a beneficencia. Claro, estamos, estamos retornando a, para, para para peores, sí, estamos aí sí. de un pouco... Ben pois, supoño que que a loita vene vale, be, de lonxe sí. e, e continua e continua, continua. xa xe dixen que nos empezamos a primeira gran reforma que hubo no 2011 na época de Zapatero que aí, por exemplo, non empeorara o tema do IPC pero si sí que empeoraran as, as primeiras pensións, o que cobrarían un pensionista por primeira vez, es se incrementara tanto os anos de cotización como o tempo de cotización, ah. non? E o tempo de xubilación, que pasou de 65, por exemplo, aos 67 anos. Don, isto é un camiño que vai cada vez, a, con cada reforma, a peor, non seguiremos loitando, e agora estánse renovando os organismos do sindicato, nos normalmente reunimos, nos, nos organimos unha vez ao mes, e plantexamos futuras convocatorias ou movilizacións, non sei cando vai ser a seguinte, ata agora, por exemplo, o ano pasado, facíamos os primeiros xoves de cada mes nas sete no. grandes cidades de Galicia. Ora reuniremos a principios de mes e faremos de novo un calendario de movilizacións para loitar pedindo que sempre le vamos pedindo esaquela, claro. que haxa unha pensión pública digna para todo o mundo. Si, sí, non, e que las, las, las medidas sean consolidadas, non, que non sean todo con aspas, eh, depende de non, porque moitas veces tamén pasa iso. Sí, a ver, eh, moitas veces, por exemplo, que a reforma do PP decían, bueno, o incremento non pode ser máis que o 0,25%, mentras eh, o Instituto da Seguridade Social eh, teña números negativos. Pero, evidentemente, se que descapitalizas ese instituto sempre vai ter números negativos. Non, non pode ser. Entón, o que nos decimos é que hai que capitalizarlo ata o 2011, por exemplo, todo o diñeiro que cobraba a maiores, que tiña eh, superávit, pasaba aos presupostos do Estado. Non había hucha das pensións. Foi con Zapatero, cando por primeira vez se fixo unha hucha das pensións. O que pasa é que no 2013 veu a crise a España, logo veu o do Covid... Ese diñeiro que se forrara, eh, 108.000 millóns, gastaronse e agora pues, eh, está en números vermelhos a Seguridade Social. Pero é porque eh, ten gastos que non son propios. Claro. Entón, é normal, se a descapitalizas perde, perde poder eh, a Seguridade Social. E noso que dicimos é eh, que con o dinheiro que, se, que os traballadores ponemos para as pensións, debía chegar, se se axionara ben, evidentemente, e non tibera gastos impropios para ter todo mundo unha pensión digna. Pois pues, moi agradecido, asímos estar atentas ás próximas concentracións e, bueno, tamén animar a xente, aínda que sexa o da reforma laboral, pois pues que o día 30 tamén todas salgamos á rúa, non? Claro que sí. sí. Pois pues moitas gracias. A ti. Cerna, o espazo de radio que promove a Degas sobre a ecología e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez. Que tal, moi boas, como estádes Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Asociación Ecologista de Gaia e a Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica plantan batalla legal aos parques eólicos da ex Beatriz Mato. Veñen de presentar unha batería de contenciosos xudiciais no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a aprobación por parte da xunta de tres proxectos promovidos por Grinalia. Trátase dos denominados Campelo, Bustelo e Monte Taural que afectan os concellos de Coristanco, Santa Comba, Carballo e Tordolla. Este situanse todos nunha mesma área xeográfica alrededor da Lagoa de Alcayán e partillan accesos, liñas de evacuación e estación transformadora. E por iso que un dos principais argumentos xurídicos que fundamentan a presentación Destes tres recursos é a existencia do que para DGAE unha clara fragmentación artificiosa dun único parque, dunha única instalación eléctrica que se ven en despezar en tres para beneficiarse do procedimento express aprobado por Núñez Feixó, así como evitar unha correcta avalección ambiental que estude os efectos sinérxicos destas instalacións sobre os hábitats, especies, paisaxes ou servizos ecosistémicos. Outro dos argumentos esgrimidos neste recurso é que os proxectos eólicos asentaríanse en zonas propostas para a súa inclusión na Rede de Natura 2000, tanto nas propostas de 2008 como na de 2011, iniciativas que non se levaron adiante que agora permiten esta invasión eólica, tamén de áreas de alto valor ecolóxico. No caso destes parques, están presentes endemismos botánicos en perigo crítico de extinción como é o caso da planta Centaurea Ultraiae Silvapando, planta cuixa única poboación mundial se compón de menos de 7.000 individuos, todos eles nun ratio de 10 km² sobre os que a Xunta vende autorizar estas tres instalacións eólicas. Ademais, estes tres parques eólicos foron declarados de especial interese no Consello da Xunta do que ainda formaba parte a que foi a conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato Oxe, actual membro do Consello de Administración da empresa que promove estes tres proxectos. Desde a Dega e a Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica, agardan que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anule as autorizacións da xunta aplicando o xurisprudencia asentada no caso dos Parques Asdónigas 1 e 2 ademais de servir de precedente na defensa de espazos que foron propostos como parte da Rede Natura 2000 ou daqueloutros que acubillen singularidades ambientais de especial relevancia como endemismos ou especies en perigo de extinción. Estas son as primeiras iniciativas xudiciais que se promoven e financian a través do Fondo para a Defensa Xurídica da Cordillera Cantábrica recadado a través do micromecenado na primavera do ano pasado. Mientras a Xunta avanza novas propostas para xilizar complexos eólicos en zonas actualmente proibidas. Así, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixó, apuntaba a unha emenda ao Proxecto de Lei de Áreas Empresariais co objetivo de dar prioridade na tramitación a que compañías que construan parques eólicos na comunidade e destinen o 50% da enerxía producida á industria a través de contratos de prezo fixo, unha medida que semella ser unha alfombra vermella, para as empresas que abastecen a electrointensiva Alcoa. En concreto, medidas semellas pensada para favorecer determinadas compañías, din os ecologistas, con proxectos duramente contestados socialmente, mesmo informadas desfavorablemente polo goberno galego. Capital Energy e Grinalia, eléctricas con importantes intereses no norte galego e que xa anunciaron a finais de decembro de 2021 Un preacordo coa multinacional Alcoa poderían ser dúas das que se fornezan desta nova medida. Estas compañías pretenden dar electricidade á factoría de aluminio e alúmina de cervo desde algúns dos múltiples parques que están a tramitar nas comarcas da Mariña, Meira e Terracha. Damán desta vaga eólica chegan tamén proxectos de instalacións de liñas de alta tensión que se están a topar cunha sólida oposición social. É o que acontece no caso da Serra do Larouco, onde a apicultura, arqueoloxía ou a práctica do parapente únense para reivindicar que as eléctricas non rematen coas súas actividades económicas nin poñen en perigo o seu patrimonio. Con este objetivo, o Clube de Parapente Baltar promoveu ante un encontro entre posibles afectadas e responsables de Iberdrola para exigirles alternativas ao trazado do tendido eléctrico que conectaría a futura central eólica de San Martiño coa subestación da central do Larouco en Xins. Na reunión estivo tamén alcaldese deste concello que xunto ao Clube de Parapente Estopeólico Xures de la Nova presentaron alegacións ao proxecto. Seguimos na raya, colectivos galegos e portugueses mobilízanse xuntos en Monte Alegre contra a minaría destructiva. Convocan unha manifestación para este sábado 22 en protesta polo proxecto da mina de Astaño e Bolframio da Borralla en Monte Alegre. Colectivos de ambos lados fan un chamamento á participación non só para evidenciar a solidariedade transfronte e iriza e para facer fronte de forma conxunta e coordinada a empresas estranxeiras que operan A un e a outro lado da ralla, precisamente o proxecto da mina de estaño e volframe da Borraia está capitaneado pola empresa australiana Rafael Resources, que tamén está detrás dos polémicos proxectos mineiros de Sanfins e Barilongo. A xunta terá que declarar a limia como zona vulnerable a nitratos debido ao novo decreto que se está a preparar sobre contaminación por nitratos procedente de fontes agrarias. Coa actualización desta norma, endurecense as medidas na loite contra a contaminación nas masas de auga para acadar os objetivos ambientais sinalados pola legislación estatal e a Unión Europea. A línea previsiblemente será declarada como zona vulnerable a nitratos debido a reiteradas denuncias de contaminación nos seus cursos fluviais. Galiza é, de feito, a única comunidade que non ten declarada ninguna zona vulnerable a nitratos. A nivel estatal prevese un incremento de ata o 50% da superficie das zonas protegidas. Sobre elas indican que se desenvolverán programas de actuación máis exixentes, incluindo limitacións específicas sobre fertilización vegetal, vinculadas ás que se regulen na planificación hidrolóxica. A normativa tamén incrementa a densidade de estacións de control e aumenta o número de frecuencia das mostraxes nas augas para analizar o seu contido en nitróxeno e outros contaminantes asociados. mesmo establecen medidas adicionais e accións reforzadas para reverter a contaminación existente. Desde o Goberno Estatal indican que un 22% das masas de auga superficial e un 23% das masas de auga soterradas están contaminadas por nitratos. Curiosamente, a actualización do decreto sobre contaminación producida por nitratos procedente de fontes agrarias chega a vez que o rebumbio mediático xerado polas declaracións sobre as macrogranchas do ministro de Consumo Alberto Garzón. Tamén coa anulación por parte do Tribunal Superior de Justiza de Galiza da ampliación dunha granxa de pitos en Rairiz de Veiga por non avaliar o impacto na auga ou na veciñanza. O proxecto de ampliación foi autorizado pola Consellería de Medio Ambiente en 2019 e pretendía duplicar a capacidade de explotación duns 23.000 a uns 48.000 pitos. A xustiza agora deixa en evidencia de novo control ambiental da xunta que non só non avaliou os impactos de ampliación sobre a veciñanza, nas augas ou nas aves, male estar nun espazo protegido pola Rede Natura 2000. Tampouco tivo en conta os efectos acumulativos das numerosas explotacións similares que hai na contorna da comarca da Limia. A empresa que xestiona a granxa está integrada dentro do grupo Coren e pertence a un concelleiro do Partido Popular no goberno local de Rairiz de Veiga. Hai nada máis que dous días a Conselleria de Medio Ambiente Ángeles Vázquez abandonaba precipitadamente a xuntanza do Consello Galego de Medio Ambiente de Somormento Sustible, bloqueando a votación da moratoria eólica dos proxectos en tramitación. Esta proposta foi levada ao consello por distintas entidades como ADEGA, o sindicato Labrego Galego, a FEGA ou a Sociedade Galega de Historia Natural para requirir o posicionamento dos colectivos membros do consello ao respecto da paralización dos proxectos eólicos en tramitación. Tamén se pedía a derogación das leis de depredación e a renovación do plan eólico. Neste momento, a conselleira abandonou a reunión telemática dando a por rematada sen tan sequera abordar o último punto da Orde do Día. As entidades aludidas manifestaron a súa indignación ante tal comportamento que, segundo estas, evidencian unha falta de respeto absoluta por este Consello Consultivo e un certo nerviosismo da conselleira pola oposición social á invasión eólica, aderezada coas recentes condenas judiciais que poñen en cuestión as normativas da xunta. Os representantes do Sindicato Labrego Galego, Adega, FEGA, Sociedade Galega de Historia Natural no Cogamades, instaran xa nas súas intervencións previas a conselleira para actuar fronte as ilegalidades cometidas polas empresas enerxéticas e postas de manifesto nos últimos días por parte dos tribunais. O incumprimento da normativa ambiental comunitaria, reducindo de 30 a 15 días a exposición pública dos proxectos ou a externalización de servizos de avaliación de impacto patrimonial que deberían ser realizados pola Administración Pública, son dúas das sentencias judiciais máis recentes que parecen molestar a Conselleira de Medio Ambiente. Educación ambiental para os responsables políticos foi unha das frases que circulou nas redes esta semana co Galio do Día Internacional da Educación Ambiental, unha demanda que semella en sintonía coa resolucións da propia Xustiza que impide repotenciar o parque eólico do Roncudo en Corme. A sentenza do Tribunal Superior de Justiza anula a autorización da xunta debido a que reduciu a metade de 30 a 15 días o prazo para consultar o informe de impacto ambiental do proxecto e presentar alegacións. A modificación do parque eólico foi declarada de interese especial por parte do goberno de Feixó e, polo tanto, grazas á lei de depredación podíase tramitar de forma prioritaria, reducindo a metade os prazos. Agora os xuíces destacan que esta lei é contraria a dúas directivas europeas en materia de medio ambiente as cales fixen un prazo mínimo de 30 días para realizar este trámite de exposición pública O Tribunal Superior asegura ademais que segundo a Directiva Europea antes de adoptar a decisión definitiva sobre o proxecto que se promovía e dicir, antes de sometelo a información pública a Xunta debeu presentar os informes sectoriais. Ao non facelo, segundo a sala, as persoas interesadas non puideron exercer de forma plena o seu dereito a participar e con pleno coñecemento de todas as opcións que se presentaron. Desde o Bloque Nacionalista Galego, a voceira en materia energética, non presas asegura que esta sentenza pon negro sobre branco o que organizacións ecologistas, sociais e políticas Levan tempo denunciando e que o boom eólico depredador do PP é insostible, antidemocrático e está ocasionando unha auténtica desfeita en Galiza. Por parte do Goberno da Xunta, o vicepresidente económico, conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, pronunciouse no Parlamento ao ser interpelado pola oposición. Apresurouse a defender que a Xunta só autoriza os proxetos eólicos que cumpren todas as garantías, a vez que se amparaban na legislación e na normativa que, segundo o Conde, é a que ten a última palabra. O Concello de la Lín tamén celebra que non se construirán os parques de folgoso e de porcallos promovidos pola empresa Capital Energy e tramitados a través do Ministerio neste termo municipal. O alcalde de la Xosé Crespo, amosouse satisfeito polo que considera un triunfo, pero indicou que aínda non se pode cantar victoria. Están a traballar para evitar tamén os proxectos eólicos de Céfiro, Brisa e Galerna nesta zona, os tres de Grinali. No caso do Larouco, ao sur da provincia de Ourense, a presión social conseguiu sacarlle ya Iberdrola un mea culpa. A Eléctrica recoñeceu que o proxecto de tendido eléctrico co que pretenden evacuar a enerxía que xerará O parque de San Martiño non estivo ben estudado. De feito, afectaría de xeito negativo ao exercizo do parapente nesta área, recoñecida e con ampla traxectoria nesta práctica deportiva. Por tanto, Iberdrola comprometeuse a revisar o proxecto e propoñer alternativas. Tamén chaman a movilización dende a Plataforma As eólicos Non de Cotobade para asistir á concentración do Vindeiro 29 de Xaneiro diante da Delegación da Xunta de Pontevedra ás 12 do mediodía farán unha protesta pola invasión de parques eólicos proxectados na zona. E da eólica en terra pasamos a eólica no mar xa que un segundo macro está en exposición pública para a zona de Baldoviño. Trátase dunha iniciativa de Blue Float e Senar que duplican a aposta de Iberdrola para o Ertegal e pretenden izar 80 eroxeradores e 1.200 megavatios a 30 km da costa. Os promotores do novo parque, chamado Nordés, sinalan que o empresamento elixido non ten afección significativas á navegación aérea ou marítima e que consegue tamén minimizar a afección aos principais caladoiros explotados actualmente. Son amigos respecto do posible impacto sobre as aves ao admitir que a zona é un importante corredor migratorio, pero deriva a análise concreta a posteriores estudos. E igual que as propostas de Iberdrola, tamén os seus promotores propoñen negociar co organismo competente a Consellería do Mar para aplicar compensacións na pesca derivadas do impacto da instalación do parque eólico, así como estudos e censos periódicos do estado das especies de interese pesqueiro na zona. En este mesmo recuncho de costa, O mar deposita milleiros de boliñas de plástico. Son pellets de polipropileno ou polietileno diminutos, gránulos de plástico de uns 5 milímetros de tamaño que se utilizan na industria para fabricar todo tipo de produtos. detectaron xa en praias da costa e humesa como Ber ou Miño e da zona ferrolá de ponzos. Desde a Sociedade Galega de Historia Natural indican que este andazo plástico é unha calamidade que leva anos sucedendo e que podría ser consecuencia das condicións deplorables de moitas das fábricas produtoras. Sinalan ademais que cando estes plásticos se degradan pasan a cadea trófica ou ser inxeridos polos peixes acumulados nas súas masas musculares e finalmente integrados no que comemos nos as persoas. Tras casi 40 anos de actividade a legal, a empresa xestora da canteira de Costalvello de Áncara proxecta legalizar a súa situación. O que amove é poder ampliar a explotación e orientar o negocio cara ao sector do formigón, Desde a DECA informan que a empresa canteiras de Muro SL leva operando décadas sen delimitación, plano de restauración ou estudo de impacto ambiental. Segundo soubo a Organización Ecologista, o estudo de impacto ambiental é delirante, pois contén importantes erros e omisións a respecto de elementos da biota, paisaxe e patrimonio. Por exemplo, recolle que na zona non hai presenza de réptiles, pero si presenza e caza da tartaraña cincenta, algo pouco probable que xa que é unha especie ameazade cuxa caza é un delito. Tamén é hora de citar a legislación aplicável de referencia, inclúense algunhas normas obsoletas e xa derogadas mentras que outras normas vixentes fican ausentes. A Dega pide que se rexeite o proxeto da empresa e se a inicio un expediente de caducidade da autorización da explotación da canteira Costa sen descartar sancións pola legal situación sostida durante 40 anos. Podería a mina de Sanfins converterse nun novo monte neme? Ecologistas en Acción sinala que sí e argumenta que a venda de Sacir dos seus dereitos a unha empresa con sede en Australia é un intento de fuxir das súas responsabilidades ambientais con relación á mina. Ou dito do outro xeito, unha maneira de desfacerse dunha explotación ruinosa e ambientalmente inviable. Desta forma, non ter que asumir, dín os ecologistas, os enormes pasivos ambientais que afloran nos últimos anos. Lembremos que o proxeto de retirada de residuos mineiros das presas abandonadas que se presentou ata o de agora implicaría a inxección de elevadas concentracións de metais pesados á ría de Muros e Noia e o previsible peche de bancos marisqueiros. Fechamos este informativo dando conta da perpetuación do modelo Sogama durante dez anos máis, xa que a xunta ven de adxudicar case 240 millóns de euros para a incineración de residuos non reciclables no complexo ambiental de Sogama. A razón coa que o goberno galego xustifica este acordo de longa duración que propicia unha explotación responsable e sustentable no tempo das distintas infraestructuras necesarias para unha operación de elevada complexidade técnica, argumento que non convence ás organizacións ecologistas. Se todo vai, voltaremos dentro unha semana aquí de novo en Radio Cerna para repasar contigo toda a información ambiental e ecologista do país. Unha aperta e atento Para cantar como a mine Para cantar con meu canto Para cantar como a mine Para cantar como eu canto Ese cantar que botaches ti me canto aprendiu el Se cantar que botatxe estime kentxo aprendiue Aprendi humo miña boa naida naike me pariue Para cantar como a mine Para cantar como eu canto Para cantar como a mine para cantar com o meu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma. E habías me dedicar que con iso me pasaba para cantar com a mineu. Para cantar como eu canto Para cantar como a minhem Para cantar como eu canto E esta miña compañeira cos ollos que ten na ca Esta miña compañeira cosollos que ten na cara Non hai rapaz ani mozo que non queira namorala Para cantar como a miñe Para cantar como eu canto Para cantar como a miñe Para cantar como canto Busco gracia, busco gracia Busco gracia e máis don aire Busco gracia, busco gracia Busco gracia e máis don aire Unha ruada por el aire Non andaba no baile Para cantar como amine Para cantar como Canto para cantar como a miñe para cantar como eu canto para cantar como a miñe pa Ai que te lo sentime en todo o povo que está bailando Para cantar como a mi nero Para cantar como a mi nero e farinha, facían fermento Para cantar como a mi nero Eu tamén, cinco de mañan, chegávamo... A noite é Para unha. cantar no, como eu canto É, é, é non máis, a checa da casa Tirei todo fazer, que teñía que fazer eu Para, Para cantar como si a miñe É por um rodaba con nada Que nen non comer Porque teñía o meu gran sol Para é, cantar como eu canto <ríe> É loco Para cantar como a miñe É non máis Para cantar <ríe> como eu canto Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela. ¡Sintonízate! Os sapoconchos, os sapoconchos, Radio Calimera, para ti y para, para mí. Os sapoconchos, os sapoconchos, os sapoconchos. que suben manto de niebla alrededor césped mojado que cruje orgullos al fondo sin nombre mira hacia arriba esa estrella que parpadea sin voz aire caliente que quema que empaña los cristales alguien Tarde Respirar Pois pues escoitando este Mírate, continuamos aquí nos sapoconcho somatutino da Radio Calimera. Este tema era, bueno, de a, nostra, a nosa primera convidada de hoxe. A verdade é que, que non sabemos porque habíamos chamado para falar dunha exposición onde a Eli es Paula Rodríguez Hermida eh, mandado. Pero claro, si falamos de a música eh es Paula Pequena, entonces bueno, o primero antes que nada eh, darle las gracias aos eh, os bons días por estar aquí con con nosotros. Bom día, Paula. Hola, buenos días. Nada, pues iso que la verdade é que nosotros de, descubríamos te a a, a raíz da, da exposición, ¿no? que, que tens hasta o día 5 de febrero en en a biblioteca pública de Ourense, ¿no? Se, este, Maléficas eh, Santas. Pero, bueno, después hemos visto que, que tenés múltiples facetas artísticas, ¿no? Sí, bueno, además de, todo, de los artes plásticas también eh, gusta la música e, eh, bueno, intento darme un poco con la música. Y bueno, que es eh, eres, eh, muy muy nova, es decir, y ya has conseguido hacer a, a tu primera exposición, eh, que, que también a, tuviste a una, una presentación. Eh, Como, como está estando la, la, la cousaa non sei sé, suponemos que para unha persona ainda que hemos visto que, que a exposición va máis xa no do, do que seu o tema gráfico escir que, que está os gravados pero que despois a exposición tamén leva detrás unha gran eh, contido de, de, de documentación non? Sí bueno, eh, o traballo da exposición que pues, foi a raíz do traballo en sin de grado da carreira de las artes eh, claro, estuve casi seis meses eh trabajando, no pois, documentándome, organizando a información, entonces pois, pues como que ya que pasei todo o traballo, pues pois, quería un pouco mostrar a xente, por eso eh pensei en, en presentar a na biblioteca pública que tamén pois moita documentación eh ven da, da propia biblioteca, os libros que coñen ali. E, bueno, tamén, pois, despois da documentación, eh, faceros grabados en sigas sí, lendas, pois, eh, tamén eh, fixen unha documentación posterior eh, onde me fun, pois, a, aos diferentes lugares onde pasaron as lendas, eh, fixen fotos para que a xente tamén vira que son lugares reais que poden visitar e, e hoxendía, pois, todavía eh, perviven as lendas neses lugares. Sí, porque nos, como, como sempre, hemos comenzado un pouco la, la casa por el, por el tellado, decir, eh, a, la, a la hora de... Claro, nos, nos eh, tivimos a, a sorte da semana pasada de poder visitar la, la, la expo, decir, pero exactamente para a xente que se escoita, es como podíamos definir un pouco este Maléficas e Santas? Pois pues un pouco o traballo eh, sí. eh, comeza eh, coa um, investigación que fago un pouco xeral sobre a mitoloxía galega, porque é un tema que pero és bastante interesante. Eh, pois investigando un pouco ele me conta que que había como moitas lendas que dependendo do lugar onde se onde se contaran, pois que tiñan, bueno, tendo como protagonistas as mulleras, eh nunhas lendas a muller era como a como a salvadora ou a protagonista, pois máis eh máis santa e logo noutras lendas pois era un presa malvado ou o tirano e e bueno pareceume curioso para investigar, então pois eh, nas lendas pois eh quero un pouco representar esa dualidade que existe na representación das mulleres na na mitoloxía galega. A verdade que, que interesante, recomendamos moi moi a la xente que que poda toparse hasta hasta hasta Ourense, pois pues, bueno, que sempre es unha eh, está ben poder visitar Orense, pero que bueno que que a decimos que a, a exposición a nos gusto nos moito porque é es eso, es outra forma de do plantear eh pues o tema de, de as lendas, eh, ¿no? Eh poner eh, pues eso, ¿no? En referentes como la reina Lupa o que nos veña ora a, a la cabeza, ¿no? La reina Lupa eh, y bueno, un poquito por aí para que tamén en, en redes sociais se poden ver algunhas fotos, pero mellor que que, se si poden, baixan va, a, a verla. Comentabas aí que o, o tema de las de las lendas sí que es un tema que te, que te interesa. Hemos visto por aí que a parte creativa eh, tamén está un pouco tema de, de espacio e galáctico, non? Sí, bueno, é un tema que me gusta bastante. Teño moitas cousas de... O sea, sempre intento facer como un referencia a cousas do espazo e, e así gostame pues, moi todo da Porque vimos por ahí no Do, dos, dos personajes ¿no? Que, que son las tuyas primeras cre, creaciones, ¿no? es decir, que, que van poco a poco, se siguen teniendo vida y eh, contando historias, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> eh, no, supongo que refiraste a personajes que tengo de, na, bueno, la miña página, no me un blog, bueno, la miña página personal que como un portfolio online que tengo que... Bueno, ou poden buscar Paula Pequena en WordPress que teño aí os meus traballos. Eh nada, foi un traballo que fixen en en a carreira en animación, na asignatura de animación, e eh, tiñamos que crear uns personaxes, eh facer pois todo o desenvollo, eh pois nada, pois eh, collín a un a un oso panda que é un astronauta, <risas> que chama Senil por Milantro, que se me gracia. E logo outra outro personaxe que como unha, bueno, unha alieníxena que chamase Safira, que Safira é como nome que te, que tiña antes en todas as redes, Ajá. porque, bueno, eu gustaba moito os libros de de Eragon, non sei se os conhecedes, sí, pero, sí, pero sí. bueno, a dragona de Eragon, pois pues, chamase, chamase Safira. Eh, pois pues, gustaba moito ese nome, entón, pois, pues, é como un alter ego, por así, entón, pois, pues, fixan una, un personaxe que é como unha leníxena que quere... Quere, pues, buscar un, bueno eh, atrapar a, a oso pan <ríe> e nada eso. Sí porque tene eh, vemos un poco no que tú eres eh, eh, graduada licenciada en, en Belas artes e eh, decir pero, pero a, a máis do, do mundo da, da música que, que bueno que, que vemos que tamén é eh, o tema de musical pero má hallado da canción tamén eh, pues un poco no eh, vemos que, que xogar con, con, lo, con os sonidos con, con as creacións audiovisuais tamén... Hemos visto aí alguna cousa e tamén eh, te, te hemos eh, lido en algún en algún lugar que que tamén te, te va moito o mundo do, do videoxogo, ¿non? Sí, sí, a verdade que sí, gusta me moito. De feito este estudando eh, un máster dunha escola de artes digitais, pero sobre todo de videojuegos. Eh nada, gusta me a verdade, eh o mundo dos videojuegos desde sempre. Bueno, eu nunca tuve un consola por decirlo así eh tiene consolas pero ou herdadas ou o mítico de ir á casa dos amigos para xogar, pero non sei, agora con cos videojuegos que están máis eh podese xogar máis desde un PC ou así, pois, sí que así que comezei a xogar un pouco máis agora nos nos últimos anos eh e eh, a verdade é que gusto moito, se te estou Eh, mirando as últimas noticias, vexemos que saen, así. A la hora de, de traballar, é dicir, supoñemos que que este es un campo para, para xente que, que venís de das velas altas, é dicir, un, un campo de, de futuro, de presente, moi, non? Unha posibilidad máis alado de, de que sea tamén un, dicirlo moi entre entre aspas, un hobby, pero pero tamén unha posibilidad real de, de traballo, non? si sí, a ver... Eh... Eu agora, sí que é verdade que estou máis metida no mundo das artes digitais, do desenho, pero ao principio, cando estaba estudando a carreira, pois sí que quería dedicarme máis ao mundo do gravado, das artes plásticas, pero logo gustou este mundo así máis digital, e vim máis posibilidade de te traballar neso, porque tamén podes, eh, pois, como dixenlo, trasladar as artes digitais un pouco tamén, combinalas coas propias artes plásticas, Por exemplo, para a impresión de moitas cousas pois facelo a través do grabado, da serigrafía, parece moi interesantes juntar esos dos mundos para enriquecer unha cousa da ou outra. Queríamos pre preguntarte aproveitando, no que o domingo se celebra o día o ai día da, da, da ilustración, no está este 30 de xaneiro, este este día que hai cuatro años se, se celebra aquí en En Galicia, un pouco eh, ti como como ilustradora e eh, ti como per persoa que está no no mundo das artes plásticas, e das artes audiovisuais tamén, é dicir como como é o mundo de audiovisuais, de artes plásticas para para muller para unha muller tan nova como como ti. Bueno, mmm, a verdade é que non <ríe> teño que dicir que que ainda non non, non me metin moito no mundo así, no mundo laboral, porque sin así, pero que verdade de que que estou bastante contenta porque nos últimos anos eh, bueno, sempre sempre foi unha exposición, eh sempre comprei moi, moitos libros, moitos cómics de, de diferentes artistas e si que é verdade que nos últimos anos pois estou vendo como máis máis acercamento ao, por exemplo, ao arte nacional, aos ilustradores, e sobre todo tamén de Malixa, eh moitas veces que sigo, pues que están teniendo bastante bastante repercusión así pues no sé alégrame a verdade porque creo que antes no se daba tanta importancia a apartete así más de forma local o así es eh, eh, bueno alégrame a verdade eh, no sé es trop que siga así <risas> es desde a tu experiencia es es más complicado de, de... Desem, desembol, bueno, no, eh, avanzar eh, o no no mundo de de, de as artes e das artes plásticas eh, sendo muller o o o, o tino las vivido como como has vivido, vivido ti. A ver, eu encontre, en concreto, a verdade, eh non non notei moita cousa eh especificamente dentro das artes, pois non, porque sei que verdade que o mundo que xa ven un pouco ligado a muller porque pues si sí que pues na carreira em eh, o 95% da miña clase éramos mulleres, então é como máis que será máis máis por feito, en como dicilo, pero que que é máis ligado a muller, então pues si sí que é verdade que quizais eh ser pois pues, máis coñecida en o ámbito nacional ou así, pues si sí que considero que é moi complicado por eso agora um, estou vendo máis máis traballos de mulleres que se que se expoñen internacionalmente así, por eso digo que que está ben, pero bueno, que no concretamente no mundo das artes eu creo que sempre estiveron máis ligadas a a muller y por iso eu un espaso que pois pues que xa xa está un pouco no seu mundo, non sei como como dirilo, pero bueno, que que si sí que é verdade que para para chegar un pouco máis alto, sí que igual costa máis, pero bueno, para estar na cidade ser coñecida na tua cidade, pois pues eu creo que se pode conseguir, ben. Bueno, si queres pote, proponemos algo, eh, comen, pues es que começávamos eh começávamos eh, este este Mirate. Eh agora a idea era poñer inmortal, in eh si ti queres eh, bueno, pre, presenta o tu tu mesma, o tema que que é mellor que ti. Eh, bueno, pois pues, eh, o tema inmortal eh, forma parte do dun bueno, do primeiro pe que que publiquei Eh, xunto a bueno, un compañeido eh, que se chama Pablo López uh -huh. co que comecei a, a facer música desde fai un par de anos eh, pois nada este pé un pouco eh, o comezo a acompañar en cuarentena eh, o, o tema inmortal é un pouco pois fai referencia a um, cando estamos moi levados un, a un lugar ou temos pois estamos en outro sitio temos como esa morriña Eh, por voltar eh, que queremos que cuando voltemos pues siempre siga ahí ese lugar y nunca cambie este como recordemos eh, eh bueno eso pues, básicamente eso Pues estar gritando este inmortal no vamos a, que, a quedarnos Titanes de piedra que desaparecen Castillo Esmeralda, teñido con lluvia e sol Colinas de agua, soño de unos días Morfeo me abraza, entras recorro la montaña No pudo ser casualidad Paula Pequena, continuamos aquí nos sapoconchos, o matutino da, da Radio Calimera bueno, falábamos co, con ela, con, con Paula estábamos falando, pues de, do mundo da ilustración, de las belas artes, bueno, da, a raíz de, de iso, de, da, da exposición que hasta el 5 de, de febreiro podéis eh, visitar e podéis di, disfrutar en la biblioteca de, de Ourense este Maléficas e eh, eh, Santas Eh a verdade que eh, así eh, eh totoreando, ¿no? Bebendo por por o teu teu es cideo o o temado a la hora de pintar, do grabado, de de negro, es, es un tema que, que, que, que gusta tenón? Eh, sí, sí, a verdade é que sí, me gusta bastante, no o conhecía tanto eh. como echei a carreira, pero eh en segundo de de carreira, pues eh, comenzamos a ter asignaturas de grabado Eh, como tenemos que escoger, bueno, teníamos que escoger una especialidad en sí eh, pues yo fumo un poco para para grabado, pues desde ahí, son so un apasionado de grabado Sí, la verdad es que hemos pues, le dado la, la, la atención, ¿no? un poco, porque, pues eso, ¿no? que, que de, de tanto, cada y la verdad es que son trabajos muy muy diferentes, ¿no? Supoño, porque supongo que también la no, no estamos, o por lo menos nos ha acostumbrado a grabado en la, en, la, en la época actual, ¿no? parece que todo teña que tener o color e tener mil, mil cousas, ¿no? así que non sé a verdade que, que eso, a xente que os escoita que, que si pode po, po redes, bueno si tamén animara a que, que podas facer outra exposición en, en, en outro momento ¿no? eh, porque un pouco eso, comentabas que ahora estás, estás facendo un, un máster ¿no? máis Ma, alado dirixido ao tema do, do videoxuego e da creación Eh, digital eh, un pouco sí si que queríamos eh, comentar, cuando falamos do, do mundo de, do videoxogo eh, pero sobre todo o mundo de, de, de crear os, os videoxogos eh, imos cam, eh, o sea, vimos cambio nos estamos vendo cambios en cuanto cuantoás temáticas en cuanto pero sigue sendo un, un, un mundo un mundo moi moi de homensns no tanto a la hora de, de, de crear como a la hora de De, de, de los temas, de las temáticas que, que se tratan, non? Sí, eh, bueno, eu en, concretamente non estudo estudando un máster orientado aos videoxogos Sino un, bueno, un máster de dirección de arte Ajá. Pero sí que é verdade que, bueno, teño os meus compañeros pues, que, que veixo todos os días eh, Sí que falo con eles, eh, bueno, os que están estudando videojuegos en sí, creación de videojuegos videoxogos eh, Sí que é verdade que a maioría da da xente que está estudando os másters de bioxavos nesa escola son homes, eh, pero sí que é verdade que chamou má atención que, que vi mas mulleres do que pensaba cando entrei, pois si sí, o que falo o que falamos normalmente é que sí que se desende un mundo de homes, prácticamente, eh, ainda que está cambiando, pois é, é un proceso que eu creo que vai vai ir pois pouco a pouco, pero bueno, eh Así que é verdad que dime conta que que eso está cambiando, sobre todo falando co pois compañeiros que que teñen na escola, que pois pues, iso que están vendo tamén un cambio, que tamén pois pues, hai moita xente como os creadores de contenido que tamén eh hai moitas mulleres agora que están facendo contenido sobre videojuegos, tanto reporteras como streamers como as pro que que tamén alentan a máis mulleres a meterse nesse mundo porque antes que antes non había tenido referentes. E agora eu, por exemplo, pois vexo nas redes sociais un montón de mulleres que que están como alentando os demais a meterse nesse mundo, porque sí que é verdade que ao principio como queda máis medo porque sempre estás co cousa de que vanme dicir que nunca vou ser igual que un home, quizás, tanto xogando como quedando contigo, porque é verdade, todavía seguimos aí, pero bueno, que pouco a pouco pois eu creo que vai vai tirando para mellora cousa e eh pois iso. <risos> Sí, la verdad es que, que un poco, eh, eh, vendo también ¿no? esto de, hablábamos del día de, de la Ilustración, un, un día que es relativamente nuevo, que, que le va desde 2014, pero ahí dejamos un poco también, o, o aviso a, a navegantes, ¿no? que son son son 7 años lo que se llevan eh, celebrando, pero ya en 7 años, solo un año, que fue el año el, el, el año pasado eh, era era que se dedicó a, a una mujer, ¿no? En este caso a Lolita Díaz Baliño. Di, di, dimos un poco para sí. la gente de, de Aída, esas estancias que nos se escoitan, que bueno, que de 71 a cosa no, no está muy ahí muy uh -huh. <risa> muy igual de que no, no, no, no que no queremos decir que no por eso o, o, Rimundo Patiño no no merezca, no no es ya no cuestión, ¿no? Sino un poco que que intentemos tamén no porque tú falabas ti no que a necesidade de, de referentes no este ano por exemplo vemos que que o, o cartaz no es de, es de Paula Mayor, no porque como tú bendis ben, sí. hai uh -huh. moita xente moita muller eh, nova eh, facendo arte en xeneral pero tamén moito moito diseño e arte gráfico Sí, a ver é que eso pasa un pouco en todos os campos do que <risas> todavía todavía estamos un de punto pero bueno eh... A ver, eh, o importante que agora cos novas tecnologías, as redes sociais, pois, eh, o máis importante que ter referentes para que máis xente se sume ao trabalho de, de ser ilustradora ou así, pois eh, creo que se está fazendo eh, pois como unha labor bastante importante por parte da xente eh, xa non é das ilustradoras en sí, xa non igual de, de outra xente que ten un pouco máis de Pois de público nas redes sociais que quizáis pois eh dai esa importancia eh, a arte así eh, en ton pois tamén no mundo das mulleres pois eh fan un traballo de difusión importante eh tamén das mulleras artistas que sempre han estado aí pois eh as míticas de artistas que eh sempre quizáis pois, quizais tiñan un, eh, un compañero que se llenaba máis difusión, pero elas tamén estaban aí e non tiñan o seu espazo, e agora está, está sabendo como eh, moitas retrospectivas de mulleres que, que non, non tiveram o seu espazo no seu momento, eh, pois, pues, eso estaban tamén. E y xa, porque no tampouco queremos robaite moito, moito máis tempo, bueno, recordar eso a xente que, que este maléfica se santa, se, se pode ver hasta el 5 de febreiro a En, la, en el horario de, de la biblioteca en la, en la biblioteca nos de, de Orense. si queríamos preguntarte porque a, a cuando en el, el 3 de de xaneiro que foi un pouco la, la inauguración tamén ti viste un un encontro con coa xente como como fou porque a tua primeira exposición, ¿no? Sí, foi a miña primeira exposición individual porque na carrera si sí que feseamos algunhas colectivas. Eh a verdade é que foi moi guai porque em eh, Estivo moita xente, máis do que pensaba, e bueno, a maioría da xente pois foi xente que ya xa coñecía como familiares ou amigos, pero tamén eh estivo xente que que pois non me esperaba ou bueno, xente pois preguntando sobre o traballo, así máis interesada, e, bueno, tamén estivo ese poldro, non sei se coñecedes que é un eh, un grabador bastante coñecido en Ourense que gustan moito o seu traballo e veo a exposición tamén e fixo bastante ilusión pois nada, estivo moi ben a verdade estivo, estivo presentando un pouco o traballo que fixen para chegar aí nunha pequena presentación e logo, pois, vimos unha, un pouco exposición estivo explicando a xente, así Eh, pois pues nada, moi ben, a ¿no, verdade. Si, sí, falabas do do José Poldras eh que que Oxe fa fa fao ten un, un obradoiro, non, que que va un pouco sobre sí. unha lenda ou unha, non, que tamén está se pode ver a, en la exposición, non? Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, tampouco sé sé moito porque como eu non estou Claro. non non podo ir, pero si sí sei sí que fai un obradoiro Eh, e eh, bueno, tamén para facer un pouco así de publicidad, eh, o, o día 29, bueno, mañá, uh -huh. pola mañá va a haber un eh, un taller de grabado que, bueno, fixen en colaboración con con Marta do Cabalo Fosforito. Sí. Eh, eh bueno, pois que vai vai facer un taller con nenos eh, sobre unha lenda, unha das lendas da do meu traballo que recollín no meu traballo e eh, eh, pois nada, que seguro que fai un traballo super guay eh cos nenos na biblioteca bueno na, vais a facer na biblioteca actividade eh pois nada eso. Si, sí, a verdade é que que iso o o, o de o de hoxe de Xosé, eh, si sí que é para para xente para para mayores, ¿no? Para a partir dos sí. 14 anos, eh, que soxe a las a las a las 6 e media 2 e 1 perdón. Eh, o de mañana é às 11 aos 2 en la en la biblioteca uh -huh. nos, eh é de 7 a, a, a 12 anos, así que animar a xente sí, que, que poda, que se que se apropre porque a verdade é que Que sí, que tiene que ser una... Sobre todo el tema de la estampación si, para que no conozca mm. eh, un mundo, no sé, muy muy, muy interesante muy diferente. Normalmente estamos, eh, no sé, acostumbrados ¿no? A, a ver y a, y a poder también tra trabajar, ¿no? De, y, y ya y ya ven que desde ven pequeñas y pequeños puedan puedan desarrollar este tipo de, de trabajos. Pues la verdad es que sí. paula eh, para no sé eh, grasas por aceptar este casi atrauco ahí de última hora <risa> eh, de nos muy muy agradecidas ven eh, eh, desechando que, que se, se compran esta como esta expo eh, como en el mundo de video show eh, que os sueños no se, se, se te acaben cumpliendo eh, si ti quieres engadir calquer cosa, non se encantada de que, de que o fagas. Que nada, que a xente podeu pues, visitar a exposición ata o centro de febreiro, uh -huh. eh, que, bueno, que eu estaría encantada de facermos exposicións na, en Ourense, que ao final pues, é a miña cidade entón estou encantada, verdade? Eh, pois pues, nada, que facendo así un pouco de spam, pues, podenme seguir eh, a xente en todas as redes sociais como Paula Pequena, uh -huh. eh, tanto en Spotify, como en Instagram, como en Twitter, Eh, pois nada, que próximamente vamos a sacar outro EP eh, O meu compañero eu E eh, eh, pois nada, que xa o, o publicarei nas minhas redes Pero bueno, que estamos bastante contentos E espero que siga así o mundo da ilustración Que se, que se vaya facendo un pouco máis grande E eh, eh, pois nada, que gracias a vos por, por a entrevista A verdade que a é unha moitísima ilusión Así que gracias Nada, que va, Graciñas, a, a ti de, de verdade Y, y ven, pues preséntanos ya eh, Así o rematamos perfectamente eh, eh, El Cien Pies eh, Pues nada eh, El Cien Pies é un pouco Unha canción que non forma parte do EP Que un pouco un single eh, Foi unha canción así eh, Mais balada, mais tranquila Que que fixen un pouco Na cuarentena Pois pues, por Eh, un pouco representando esta sensación como de eh, o día da marmota que non vai acabar, eh, como un pouco de sensación de, de estar un, como encerrada, así pero bueno, eh, unha canción un pouco, <ríe> non é moi positivo pero bueno, é, é unha canción da que estou bastante orgullosa porque eh, expresa todo o que quería expresar nese momento, eh, bueno, ainda que non é moi positiva, é moi bonita igualmente, e eh, pues eso, espero que a xente le guste. Pues muchas gracias, El Cien Pies. No sé por qué mi cara está mojada El cien pies recorre el suelo sin ganas Al revés se me escapa por la piel sin decir nada Si lo busco No lo encuentro Porque está bien escondido Si lo busco No lo encuentro Porque vendría conmigo Lo he echa todo a perder cuando aparece siempre si e a perder cuando aparece al terminar el día se deixa ver Y me quedo vacía vacía No sé qué hacer con el cien pies no para de crecer Si lo busco no lo encuentro No lo encuentro Porque vendría conmigo Lo echa todo a perder Cuando aparece el cien pies Y lo echa todo a perder Cuando aparece coitando este cien pies de Paula Pequena imos chegando a, ao final da de viaxe deste de, de sapo conchos de da un matutino da Radio Calimera desexando que de verdade teñáis unha fin de semana xea de felicidade e de risas e que os sonhos se cumplan las diñas pola escoita en vida rapaza a fábrica de sueños non fai falla que pase tampou co reloxio tomar acento e pechar os teus solllos Estamos ti máis eu. Meur calor deste inferno. Veremos como a leña nadará e irá. como as lo Se xen reira podes facer do mundo o lugar perfecto se fica xomeu so lado e cantas en galego Arderemos cales Calimera O oh, xapoconchos Rompendo a incomunicación Xapoconchos Un outro xeito de informar